Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. Prin grijă și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute, au devenit accesibile pentru difuzarea lor pe calea de radio. Lecțiunea de zi c 8 va debuta cu prilejul citirii versetului 14 al capitolului 7 al epistole al lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi în voie, vă rog frumos, să vă citesc câteva cugetări interesante care au ca temă Proverbe 10 cu versetul 4, versetul care spune. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici, îmbogățește. Iată aici câteva cugetări interesante pe care putem să le ascultăm cu un folos dacă luăm aminte la ele. O mâncare săracă în dimineața vieții îți mărește pofta pentru zilele care urmează. Cine a mâncat un măr acru îl găsește mai gustos pe cel dulce. Lipsa de azi te face să prețuiești belșugul de mâine. O altă cugetare. Un tânăr cu bun simț și care muncește serios va câștiga bani și acolo unde alții nu mai au pierdut. Cine este strângător și îi place să muncească, oriunde va trăi, va propăși. Negreșit, trebuie puțină trudă, dar cireșe fără sâmburi nu sunt, nici trandafiri, fără spin. Cine vrea să câștige, trebuie să învețe să se rabde. Cu răbdarea trecem marea. Lenevia zace în pat și are dureri de stomac, pe când hărnicia sporește în sănătate și în belșug. Leneșul așteaptă să sece apa din râu și după aceea să se ducă la târg, pe când omul harnic trece apa în not și câștigă cele ce îi se cuvin. Meseriașii buni au întotdeauna de lucru. Niciun lucru nu este făcut atât de bine încât nu s-ar putea face și mai bine. Iar cine lucrează la cele mai bune lucrări, acela primește și comenzi noi. Socotesc că este foarte nimerit să mai amintesc aici un alt verset din proverbe. Este vorba despre Proverbe, capitolul 14, versetul 23, care astfel glăsuiește. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Mă gândesc că unii dintre dumneavoastră veți fi zicând mirați ei și ce mare lucru ai spus. Este știut că unde se muncește e câștig și unde doar se vorbește este pagubă. E adevărat. Dar o să rămâneți surprinși acum când o să vă fac cunoscut că sunt foarte mulți oameni care nu țin cont de adevărul acesta Și numai pentru că nu țin cont de adevărul acesta, de această realitate, își pierd veșnicia Da, ați auzit bine O mulțime de oameni care nu iau în considerație acest adevăr își pierd veșnicia tocmai din această pricină Și uitați despre ce este vorba dacă luăm, spre exemplu, rugăciunea tatăl nostru, de fiecare dată când o spunem, adăugăm și cuvintele acelea și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Ei bine, noi zicem că iertăm greșiților noștri, vorbim, spunem aceste vorbe, dar avem noi grijă să facem lucrul acesta? După ce ne-am rugat și am cerut Domnului să ne ierte așa cum iertăm și noi greșiților noștri, deci așa îi spunem, asta e măsura, Doamne, cu care să mă ierți pe mine, măsura cu care iert pe cel care mi-a greșit mie. După ce am spus lucrul acesta, ne dăm noi silințele să trecem la practică și să iertăm pe toți cei care ne sunt greșiți? Cât de mulți sunt aceia care nici măcar nu se gândesc la așa ceva, pentru că s-au obișnuit să spună această rugăciune, e foarte frumos să spui rugăciunea aceasta, este bine primit înaintea lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți ne am obișnuit să o spunem repede, repede, repede, făcând un semn al crucii, uitându-ne și gândindu-ne la altele și după aceea fiind mulțumiți și satisfăcuți că am făcut un ritual. Dar dacă după ce am isprăvit rugăciunea în care am spus că iertăm pe greșii noștri, fără însă să ne apucăm și să facem ceea ce am spus, cu ce ne alegem? Uitați cu ce ne alegem. Ne alegem cu ceea ce am cerut lui Dumnezeu să ne facă și anume să nu ne ierte după cum nici noi nu iertăm pe greșiții noștri, ba încă nici măcar nu ne gândim să facem lucrul acesta. Și pentru atâta lucru, numai pentru că vorbim despre a ierta, dar nu facem, nu lucrăm în vederea iertării, pentru atâta lucru singuri ne pecetulim soarta pe o veșnicie întreagă și nu căpătăm iertarea lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu ne-ar putea o da, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să ne-o dea, ci pentru că noi n-am făcut ce am zis, ci ne-am mulțumit numai cu zisul. Spuneți acum, nu este adevărat oriunde se muncește este și câștig, dar unde doar se vorbește este lipsă? Iată deci motivul pentru care am spus că este capital de important pentru noi să nu rămânem numai la a vorbi, ci să ne apucăm să muncim, adică să împlinim cele ce am spus, căci altfel ne este periclitată întreaga veșnicie. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, trezindu-ne pe toți la adevărul acesta și să ne ajuți să luăm aminte la îndemnurile tale. Spre exemplu, cum vorbeam despre iertarea apropelui, să ne ajuți ca după ce am zis, că îi iertăm să ne străduim și să facem lucrul acesta. Acum este adevărat, Doamne, Tu știi mai bine decât noi că aceia care nu s-au pocăit nu pot face niciodată lucrul acesta, de aceea te rugăm să te descoperi celor care nu s-au pocăit ca mântuitor al lor și izbăvitor din starea de neputință de a ierta pe lor, și apoi toți împreună care te-am primit deja de mai multă vreme și am trecut prin procesul pocăinței, așa după cum tu ne-ai iertat și prin puterea Duhului tău cel sfânt cu care ne-ai iertat, să iertăm și noi pe toți greșitii noștri Să facem lucrul acesta Pentru ca numele tău să fie cinstit, slăvit și lăudat Noi să ne bucurăm de iertarea ta Pentru că prin puterea ta am iertat și noi pe greșitii noștri Și să putem astfel să împărățim împreună cu tine Pentru veci de veci, amin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 Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 14 din 1 Corinteni, capitolul 7. Dar pentru întregirea înțelesului acestui verset, este nevoie să citim de la 12 începând. Așadar, la versetul 12 din 1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel.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 Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Admiterea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dragii mei, pentru a înțelege mai bine ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună aici, trebuie să ne oprim puțin mai mult asupra cuvântului sfânt sau sfințit. În felul acesta vom ajunge la o înțelegere mai lesniceasă a temei acestui verset. După tălmăcirea cea mai obișnuită, sfânt înseamnă pus deoparte sau separat, ales pentru o lucrare. Așa citim în capitolul 1, versetul 2, tot din această epistolă, spune acolo către cei sfințiți chemați să fie sfinți. Deci, sfânt nu este numai cel care face minuni, ci orice creștin adevărat, care atunci când a fost născut din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos, a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Iar cel sfințit nu este numai cel cu viața fără de păcat, ci cel rânduit pentru o lucrare și care între timp va ajunge la curăția dorită de Dumnezeu. Poporul Israel era sfințit de Dumnezeu ca să poarte legea dreptății dumnezeiești pe pământ și apoi din mijlocul lui să vină Mesia care va mântui neamul omenesc. Și toate acestea, cu toate că acest popor nu era curat în trăirea lui. Cei sfințiți nu totdeauna sunt sfinți în înțelesul de mântuiți sau viață curată, dar cei sfinți cu viața curată sunt totdeauna sfințiți și totdeauna mântuiți. Creștinul adevărat este un mântuit, un sfânt și un sfințit, adică pus deoparte pentru că el are de înplinit o slujbă mare pe pământ și anume să înalțe numele Domnului și să vestească Evanghelia Mântuirii în fața tuturor oamenilor. Tot ce are pe lângă el este cuprins de atmosfera sfințeniei și se află în această slujbă, atât lucruri cât și ființe. Creștinul este călăuza lumii spre mântuire. Iată de ce bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, pentru că și el, indirect, ajută la împlinirea slujbei lui Dumnezeu, care se face prin soția lui Sfântă. La fel și nevasta necredincioasă ajută, fără să-și dea seama, pe bărbatul credincios în lucrarea Domnului. Copiii de asemenea sunt și ei sfinți, Datorită tatălui credincios, căci întreg căminul este pus deoparte, sfințit pentru Domnul. Repet, să nu se confunde sfințirea cu mântuirea. Regula dumnezească este că cei credincioși nu trebuie să aibă legături de căsătorie cu cei necredincioși. Însă în căsătoria în care unul din soți s-a pocăit, avem de a face cu excepția arătată de Pavel. Căsătoria fiind o instituție divină, chiar dacă unul din soți este necredincios, este întinat, nu va întina pe soțul credincios prin legătura pe care o au. Puterea sfințirii celui credincios cuprinde și pe cel necredincios. Sfântul Iangură de Gurădeaul spune așa, curățenia femeii credincioase” biruie necurățenia bărbatului necredincios, după cum iarăși curățenia bărbatului credincios biruie necurățenia femeii necredincioase. Atât de mare este prisosința curăției. Aceasta a spus-o Pavel nu ca să arate pe bărbatul necredincios sfânt, ci ca să izbăvească pe femeia credincioasă de frică pe de o parte, iar pe de altă parte să-l atragă spre mântuire. Acesta este un citat luat din Omelia 19 la 1 Corinteni. Cu privire la copii, cum că ei sunt curați dacă unul din părinți este credincios și cu atât mai mult când amândoi sunt credincioși, ținem să spunem că ei nu sunt născuți fără păcat, nu nici de cum. În privința aceasta, adevărul Sfintei Scripturi este limpede. Toți cei născuți din femeie, toți sunt născuți în păcat, adică au fire păcătoasă. Dintr-un pom altoit nu poate ieși un alt pom altoit, ci unul sălbatic. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Din părinți născuți din nou nu ies copii. Născuți din nou, aceasta o face numai Duhul Sfânt mai târziu, când ei vor crede și vor primi în mod conștient pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor personal, așa cum scrie la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Cât despre curăția copiilor din părinți credincioși despre care vorbește versetul acesta... Se referă la mediul în care s-au născut ei, adică un mediu curat, pentru o creștere curată și pentru o slujbă curată. Părintele credincios se îngrijește de aceasta și este răspunzător în fața Domnului dacă nu și îndrumează copiii pe calea cea nouă și vie a Evangheliei. Deci curăția lor este numai pe din afară, nu pe dinăuntru. Dacă lucrurile de pe lângă cel credincios devin sfinte, adică puse deoparte pentru Dumnezeu, cu atât mai mult sunt sfinți copiii lui, pe care îi folosește de mici ca ajutoare în lucrarea Evangheliei cu scopul ca și ei să fie mântuiți. Așa după cum odinioare în Vechiul Testament, gabaoniții, popor pagan, au fost sfințiți ca să taie lemne și să care apă pentru templul lui Dumnezeu, tot așa astăzi în Noul Testament, soțul necredincios este sfințit pentru lucrarea lui Dumnezeu, care se face prin soția credincioasă, iar copiii de asemenea sunt sfinți. Binecuvântat să fie Dumnezeul Harului, care supune toate lucrurile, ca să slujească la împlinirea lucrării sale. Chiar și diavolul, fără să-și dea seama, slujește la împlinirea planului lui Dumnezeu. Poetul german Goethe spunea că diavolul este curățitorul vaselor lui Dumnezeu. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. La versetul următor, versetul 15 de la 1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel merge mai departe cu explicațiile spunând Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se desparte. În împrejurarea acesta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Vedeți, copilul lui Dumnezeu, la fel ca și Dumnezeu Tatăl Său, nu forțează pe nimeni cu nimic. Dumnezeu ne-ar putea mântui cu forța, dar nu face acest lucru. El cere consimțământul nostru. Binele făcut cu forța cuiva nu mai este bine. Din partea sa, credinciosul Domnului trebuie să stăruiască la timp și ne la timp, arătând binele și chemând la mântuire pe oricine. Din partea celui care trebuie să primească, să-i lase de plina libertate. Adevărul nu este o marfă de proastă caritate, căreia trebuie să-i faci reclamă în gura mare și să silești pe oameni să-l cumpere. Nu, nu, el este o comoară neprețuită, ținută ascunsă și dată în liniște și tăcere numai a celor care o doresc fierbinte.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 Și în viața de căsnicie, ca și în viața cea nouă cu Hristos, nu trebuie forțat nimic. Soțul credincios să nu silească pe soția necredincioasă la conviețuire, ci să o lase să plece dacă ea dorește. În cazul acesta, despărțirea este îngăduită de Dumnezeu. O conviețuire silită este un mare chin și Dumnezeu nu vrea să-și vadă copiii să-i chinuiți. El își îndeamnă și să trăiască în pace cu toți oamenii, pentru că numai în pace și liniște pot ei mărturisi solia mântuirii. Pacea este o condiție principală în slujba lui Dumnezeu și a vieții celei noi și fericite. Pacea, spune fericitul Augustin, este o comoară neprețuită. Căsnicia, care n-are ca temelie dragostea, și ca atmosferă pacea nu poate dura, în loc să fie un rai, este un iad. Când unul din soți s-a pocăit, iar celălalt vrea să se despartă din pricina aceasta, soțul credincios să nu se împotrivească. acesta este sfatul și îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că este mai bine a nimici căsătoria decât cucernicia cât să fie ceartă și luptă, mai bine să te izbăvești de acest rău. Încheiat citatul. Să lăsăm deci libertate tuturor, dar nouă să nu ne lăsăm nicio libertate, ci ca niște robi ascultători să fim atenți la tot ce ne învață Dumnezeu în fiecare zi și să împlinim totul, căci în aceasta constă adevărata noastră libertate, pace și fericire. La versetul 16 din 1 Corinteni 7, apostolul Pavel adice niște argumente interesante. Spune el, căci ce știi tu nevastă dacă îți vei mântui bărbatul sau ce știi tu bărbate dacă îți vei mântui nevasta? Dragul meu, tu răscumpărat al Domnului Isus. Trăieșteți cu putere viața cea nouă pe care ai primit-o prin credință, și împlineșteți cu dragoste și smerenie în orice timp toate datoriile față de oricine, și nu vor întârzia să se vadă roadele plăcute care duc la mântuirea lui. Tu, răscumpărat al Domnului Isus fratele meu, fi mereu conștient de chemarea și alegerea ta. Căutând prin lumina vieții tale să aduci pe alții la lumină. Prin adevărul mântuirii pe care îl ai și îl trăiești, caută să atragi pe alții la mântuire și, în primul rând, pe cei mai apropiați de tine. Tu, răscumpărat al Domnului Isus, fratele meu, să crezi cu putere și să știi sigur că viața ta are un rost mare pe pământ, și că nimic din ce faci pentru Domnul și pentru cauza binelui nu e la întâmplare și nu e în zadar. Ostenește-te mereu în slujba vieții celei noi, căci numai așa vei fi fericit și vei face fericiți și pe alții. Înflăcărează fără întrerupere darul lui Dumnezeu care este în tine și vei vedea urmările binecuvântate ale acestei lucrări. Trăiește-ți normal viața în Hristos și El te va folosi necurmat în lucrarea Lui. O viață normală în Hristos este o viață fierbinte. Numai cei care ard vor putea aprinde și pe alții. Chiar dacă nu înțelegi anumite lucruri, tu lucrează fără încetare cu neltele dragostei pe ogorul dragostei și nu vei greși niciodată, căci, ce știi tu, fratele meu și sora mea, cât se vor mântui și cât vor gusta din roadele binecuvântate ale lucrării tainice pe care Dumnezeu o face cu tine și prin tine? În versetul următor la versetul 17 de la 1 Corinteni 7, Apostolul Pavel încheie subiectul acesta cu următoarea concluzie. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat.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 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru îndemnurile de care ne-a făcut parte și cu prilejul acestei lecțiuni. Dorim din toată inima ca bunătatea mare a lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia dintre noi care își deschid urechile să asculte, ochii să vadă ce ne spune Dumnezeu și inima să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Dumnezeu este, Steag, Dumnezeu, și el mi-e soartă, Ierisus, eu îl pot, dar el mă poartă. Ierisus, cu cât Ierisus. vântui mai se mers, cu atât steagul mai măresc, Mici și slaps de sunt eu, prin să stea lui Dumnezeu, când să stea lui Dumnezeu. Zeu jest acolo, Dumnezeu este acolo în mine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. S-o rog de pe calva, strânșivul pe care suflu, prin calvar, și sunt eu, Când să stea mai Dumnezeu, prin să stea mai Dumnezeu.